Hola, molt benvinguts a una nova edició, la número 81 de Núvol de Fum. Núvol de Fum és un programa de música ambient i electrònica minimalista, aquí a Radio Mollet, el 96.3 de la FM també ens pots escoltar a través d'internet a www.radiumulet.com o a través del canal corresponent de la TDT. Pots visitar el blog del programa a nuveldafum.blogspot.com. I també et pots afegir a la pàgina de Facebook, a facebook.com barra Núvol de Bé, doncs arrenquem el programa d'aquesta nit, un programa carregat de novetats eh, molt variat. Tindrem diferents estils, des de l'ambient fins al Techno i, com no, amb influències del DAB. Començarem a, a submergir-nos en totes aquestes sonoritats, presentant una recopilació ben curiosa que ens arriba des del segell BFW Recordings. De fet, aquesta és la darrera edició d'una sèrie de recopilacions sota el nom Àlbum In a Day", que agrupa temes fets en un sol dia. N Escoltem un d'aquests temes i després us ho explico millor. Això es titula In Between the Moments of Silence i us signa el projecte Jazz Defector. Bé, doncs, escoltàvem Jazz Defector amb la peça In Between the Moments of Silence i això ens arriba des d'àlbum In a Day. El passat dissabte 6 de setembre, un bon grapat de músics d'arreu del món van escriure i enregistrar una cançó sencera des de zero i en un dia. El dia següent, diumenge, totes les cançons van ser recollides i recopilades en un disc i al tercer dia, ja dilluns, l'àlbum es va penjar a internet sota llicències Creative Commons. Aquesta, doncs, és la idea que hi ha darrere d'aquesta sèrie de recopilacions que amb aquesta que estem escoltant avui arriba al novè volum. Eh, aquest novè volum consta de fins a 45 peces de diferents artistes creades, com us deia, des de zero en un sol dia. Escoltem una altra d'aquestes peces, en aquest cas l'aportació que fa el músic Eid Hotches, titulada The Queen Was A Gambler. La setmana passada vam escoltar la col·laboració entre Eid Hotches i Cousin Sailas. Avui el que fem és escoltar de nou aquests dos artistes, però per separat. Aprofitant que els dos apareixen en aquesta recopilació de temes fets en un sol dia, Àlbum In a Day Vol. 9, acabem d'escoltar la peça de d'Eid Hotches i ara és el torn, doncs, de Cousin Sailas amb aquest tema que es diu Naomi's Lulavi. Continuarem repassant aquesta curiosa recopilació Album Minadei, temes fets en un sol dia Publicat per BFAW Recordings Ho farem amb propers programes Ara el que toca és continuar presentant més novetats Aquesta mateixa setmana eh, s'ha publicat el nou treball Del projecte d'àmbit australià Straight Theories titulat We never left. Aquest disc de 5 peses comença amb aquesta titulada Brizles. Continuem escoltant el nou disc de l'australià Stroy Theoris amb una col·lecció de cinc peces composades durant els darrers dos anys. Escoltem ara la que dona títol en aquest disc, We Never Left. Segueixes a la sintoniada Núvol de fum al programa de música ambient, electrònica minimalista i experimental aquí a Ràdio Mollet. Seguim escoltant més música, ara amb el madrileny Lucas Bolaño, des de la recopilació Anz People, editada ja fa uns mesos, com sabeu, per saber-me uns rècords i a, la qual, a les quals, ja que són dues recopilacions, ja vam dedicar un programa la temporada passada. La peça que Bolanyo eh, proposa per a aquestes recopilacions és la següent, titulada Colas de piano. On, doncs aquestes eren aquestes cues de piano que ens proposava Lucas Bolanyo des de la recopilació Ants People, editada per Seven Moons Music. Ara continuarem amb una altra novetat interessant, un treball col·laboratiu Entra a eh, dos artistes, que són Kostas Staikos, el qual ja coneixem prou bé pel seu projecte Substach, i el basc Triames, el qual vaig conèixer farà prop d'un mes eh, dins del marc del festival astorià Trendelenburg, on va fer un molt bon directe. Ara, aquests dos músics, Substach i Triames, uneixen forces en un treball titulat In absentia, carregat, com no podria ser d'altra forma, venint de substac sent ell una de les dues parts, carregat d'estructures doncs, rítmiques, minimalistes i repetitives, amb elements del tecno, del dab o fins i tot de l'ambient. Doncs així són aquest disc de Substack i Triames, aquesta col·laboració, un treball que està editat a Bancamp pel Segell de Bilbao Eclectic Reactions Records i aquesta és la seva segona referència. Escoltem una altra peça d'aquest treball, d'aquesta col·laboració, Substack, Triames, Grècia, País Basc, un disc que, com a títols de temes, són simplement lletres. Uh, la que acabem d'escoltar era la N i la que escoltem a continuació és la R. Doncs ja heu pogut escoltar que és molt interessant aquest treball in absentia, col·laboratiu entre l'artista grec Substac i el basc Triàmes. Com us comentava, està editat a Bancamp, al segell de Bilbao, Eclectic Reaction Records, i més tard, en el post del programa d'avui, en el nostre blog, núvoldefum.blogspot.com, trobareu, doncs, l'enllaç corresponent per poder accedir i descarregar-lo. I a poc a poc ens anem acostant a la fi del programa d'avui. Avui tanquem el tracklist amb el projecte d'Estats Units Copis Halifax i els seus patrons rítmics inspirats pel DAP hipnòtics que flueixen com l'aigua el tema es titula River Aquest tema, River, de Copis Halifax, el trobareu a la referència número 57 del catàleg de Cold Fiction Music. Amb ell hem arribat a la fi del programa d'avui, programa número 81 de Núvol de Fum. Podreu escoltar la repetició d'aquest programa aquí mateix a Ràdio Mollet dissabte a mitjanit. i si no ja sabeu que en una estoneta o demà tindreu disponible el podcast a la nostra web Un més us convido a afegir-vos a la pàgina de Facebook del programa, facebook.com barra Núvol de Fum i allà doncs, estareu eh, informats sobre les coses relacionades amb el programa i amb la música ambient, electrònica minimalista i els estils doncs, que acostumem a escoltar aquí a Núvol de Fum. Nosaltres ens tornarem a retrobar, com sempre, la setmana que ve, dijous, a les 10 de la nit, aquí a Ràdio Mollet, en una nova edició del Núvol de Fum.